Suntem în ziua de 2 iulie 1867, pe străzile New Yorkului. monstru! Fiindiciare, fiindiciare. Mulțimea se îmbulzește în jurul vânzătorului de ziare. Ce-or fi discutând cu atâta aprindere? Vreau să ne apropiem și noi de vânzătorul de ziar. Ah, Uite, Acesta tocmai a intrat într-o tavernă. Nu vă fie cu supărare dacă îl vom urma în mântul. Sunt de sicrie și pe sicrie o sticlă cu roac. Monstru marin în Oceanul Indian! Hei, ei, hey, băiete! Hey. Băiete, trebuie o specială! He, he. Vă merg afacerile decât cu monstru ăsta, care cu trei rămările? A? Și flota stă uh, cu mâinile în sân. Parcă nu mai flota noastră. Toate de la un capăt la altul al Pământului tremură de frică. E, e, <laughs> ce zici, marinare? Ce are de gând amiralitatea? A? Amiralitatea! E, ai marinar de apă dulce, domnule! Să mă ungi cu o smoală și să mă legi de catargul cel mare. Dacă nu tremura amiralul numai când aude de mort <laughs> <laughs> Și la urma urmei lasă-l să tremure Se mai scutură de puri <laughs> <laughs> Vă te <Vede> un rischi <laughs> <laughs> În aceea zi în biroul amiralității se desfășura următoarea convorbire. Capitane Faragut, te așteptam. Ia loc. Mulțumesc, Cum stai cu pregătirile? Domnule amiral, Fregata Abraham Lincoln așteaptă dar Ordinul ca să ridice ancora. Proviziile sunt încărcate, magaziile gen de cărbuni, tunurile sunt pregătite...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 Monstru a fost văzut vreodată? Mă rog, ce O stâncă? Un cetaceu? Capitanul Faragus spune că ar fi o lumină plutitoare Ce zici, capitan? Și încă ce lumină? Blestemață fiu Dacă am mai văzut ceva asemănător Da, da, da, fenomenele de fosforescență Nu sunt rare pe ocean Păi, mi-o spuneți, domnule Dar credeți-mă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 Unde s-a mai pomenit vreun vas care să poată puti pe sub apă? într-adevăr, trebuie să fie un cetaceu. Un cetaceu înzestrat cu un dinte capabil să străpungă o navă. Un fel de narval, atunci. Într-un cuvânt, domnilor, iată de ce v-am chemat. Da. Fregata Abraham Lincoln, de sub comanda capitanului Faragu, e gata să pornească în urmărirea monstrului. Mările trebuie curățate grabnic, altfel... În sfârșit, opinia publică cere cu tărie lucrul acesta. Am fi bucuroși să luați parte la expediție. Ai un cetaceu de specie necunoscută. Ei, ce părere ai consei? Domnule profesor, o să ajungem acasă cu un micocol. Atâta tot.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 Ați sosit la timp. Hei, meștele Land! Ai știgat, capitale? Da! Domnule profesor, da. i met Land, vânătorul de balene și totodată cel mai dibaci aruncător cu cangea din zilele noastre. Da, da, da, meștele Land, ne-a da. profesorul Aronax, Aha. un savant, da. cunoaște ligioanele pe degete. Tânărul e un fel de secund al său. Merg cu noi, hm? E eu vă lasă. <laughs> Ei! Hey! Afurisiților! Avem presiune! Ah, capitane! Ridicați ancora! A fost dreapta!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 și el, blestemând, trebuie să făgăduiască oamenilor că a doua zi, la 5 noiembrie, va pune capăt călătoriei. <fixi> În ziua de 4 noiembrie, spre seară, la 200 de legi de țărmurile Japoniei, profesorul Aronax stătea de vorbă cu conzit.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 tipul enimujin multe capitane dar niciun atât de tare ca asta cu voia dumitalei am să i spun ceva la ureche când solul vibra de ziua nu și furisită aruncat o trombă de apă peste noi nu mai există niciun doiul monstrui un cetaceu încrângătura vertebratilor clasa mamiferelor sub clasa monodelfienilor grupul piroformelot dar ce familie domnule profesor ce familie cum asta o soștim mâine în zori De mine? Ați notat mai ușor. Consiliu! Tu? Sirește. Da. Cum ai ajuns aici? Te-ai zburlit și pe tine ciocnirea? Nu, domnule Bărusă. V-am văzut căzând în apă și v-am urmat. Da, da fregata. Cei cu fregata? Fregata? Nu vă mai gândiți la ea. Ce spui?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 Nu mai pot. Se apropie cineva. Nit! Nid. Nid. În carne și oasă, domnule! Ned în boană după monștri! da ți mâna! Așa! Saltă-te să scozi! Hai și l Așa! te și pe tine! ho ho Și încă cum? Dar eu sunt norocos, domnule!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 de ce ați amulțit? Mește l monstrul de oțel. Atunci... Ned, conseg, cum consei, cum sunt trează? E adevărat, oare? Tot atât de adevărat, pe cât e de adevărat că Ligioana se poate scufunda oricând și rechinii abia ne așteaptă. De ne Atunci, un monstru e un vas. Da. Un fel de vas pomenit care care poate pluti pe sub tapă. Pe legea mea, domnule, că nici mie nu mi-a venit să cred la început. Dar dacă este, este... Ce domnule profesor, atunci trebuie să fie și oamenii înăuntrui. <fixi> Fii l curat! Trebuie să aibă motor și echipaș ca să-l pună în mișcare. Uite N-auziți, toată! civă Kappaul se deschide Heiza, ce ia asta? să! Ah, să vă arăt eu votul horilor. Domnule profesor, sunteți aici? Aici. Aici, anumite. Nu mai cred. Nu mă văd nici. Pe mine. Și domne, Domnule Consei. Firește. Tu că pe undeva. Mm. Mă caut. Mite, draci! Pirații care ne găzdesc în felul ăsta. Trebuie să fie canibali, dar n-am să mă las mâncat una cu două. vine cineva, urtați-vă, <grijină> ah, da. doi necunoscuți. Da, da, da. n am. Să mă ia naiba dacă înțeleg păsărească lor. Bine, și doar am auzit a -a destule de când vânturi mările. Da, da, Omle profesor, da, da, da, da. bărbatul ăsta impunător trebuie să fie comandantul. Da, da, da, da. Încerca să le spune și cu noi. Cere țile să ne ducă într-un porp, până-l un, în un dântire. Potolește-te, Potolește te te rog. Domnilor, domnilor, sunt profesorul Pierre Aronax de la Muzeul de Științe Naturale din Paris. Acesta este consei, colaboratorul și prietenul meu. lui este Ned Land, vânător de balene de pe fregata Abraham Lincoln. Domnilor, Eram în urmărirea unui monstru, când o ciocnire Da, ca... Da, dumneavoastră mă înțelegeți? Au plecat. S-au fi dus după târmaci. piraci. Ascultați-mă ce vă spun. N-ați văzut? Nu au binevoie de nici să ne răspundă măcar. Să nu deznădăjduim, prieteni. Am trecut noi prin situații și mai grele. Aha. Oh. Stați! Începe bine, meșterele Iată, mi se aduce de mâncare. Nu foarte bine. Am să încep cu piratul ăsta. Un <fie> <fie> e, da, ne, nu. Îmi vom ce! lasă-mi mic naus! Liniștește-te! Meșterele Iar dumneavoastră, domnilor, vă mă rog să mă ascultați. Știu cine sunteți.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 Pentru dumneavoastră nu sunt decât capitanul Nemo. Capitanul Nemo! Nemo capitanul... Iar dumneavoastră nu sunteți pentru mine decât pasagerii submarinului Nautilus. Submarin? Nautilus. Ei, Nautilus. Acum, dacă doriți să vizităm submarinul, vă stau la dispoziție. E cu plăcere! Direţi-ţi-ne că vrem. Deci, la, la urma urmei. Pe aici, pe aici, domnule. Pe aici!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 Profesorul Aronax privește pe puntea submarinului, împreună cu Ned Land și Conseil, valurile care se izbeau cu furie de stângi. A mare, domnule! Oh, A furisit Ned! A În strântoare asta copii s-au sfârmat curăbile lui la peruz. Capitanul Nemo se joacă. Dacă se ciocnește de vră stâncă, praful se alege de toate fierăra asta. Atunci să te ții. Dacă Nautilus nu a teafă din capcană, e cel mai bun prilej să fugim. Nep nu se gândește decât la fugă. O, da, pe toți brații, la ce altceva o țivrând să mă gândesc? De două luni-mi rodunghile în cușca asta de oțel. M-am săturat până peste gât. Căscutile dumneavoastră, aproape că ați uitat în ce stare ne găsim. Mie, dragă Ned, călătoria asta îmi de prilejul să văd o sumedine de lucruri nebănuite. Le văd și eu, domnule, și n-am să le uit. Dar nici că sunt într-o cușcă nu pot uita. Dacă știm măcar câți oameni sunt pe bord. Hei! Dar ia uitați-vă! Ce-i Ce fi aia? Se văd deslușită arbore. Da, da, da. Insula da. a fost? Ce-a fost da, da. Aha! Aici o să rucinească. Domne profesor! ce Acum e momentul să fugim. Insula nu-i departe. Păi nu dacă îmi vește temit. Aici, în inima papoasii. Dacă am fi pe țărmul Europei, atunci da. Nu da. da. da. da. Și insula e abia la două leghe de noi. Dacă am putea pune măcar piciorul pe ea... Mm. Uitați-vă! Sunt pome adevărați, cu frunze. Trebuie să mișine vânatul pe acolo. Domnule profesor, ce? până să o despot Nautilus, știți ce? Ce? Vorbiți-i capitanului Nemo. Cereți-i barca. Măcar așa, ca să nu uităm să călcăm pe o stat. Da, dar pot să-i cer, dar sunt sigur care să mă refuze. Încercați. să Bine? Am să încerc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 Asta dorea să știți? Nu, capitane. Um, Vrem să vă cer barca pentru o vânătoare în insula Gueroboa. Chiar acum? Nu, mâine dimineață. Mâine dimineață veți găsi barca pregătită. O... Vă voi pune și câteva puști electrice. Așa. Iată un loc Nu, o, e o aici, aici, aici, aici. aici, Așa. Hei, conseil, poate i place să aprindem focul. Aaaa. Așa. Am să pregătesc o masă, cum n-ați mai luat de mult. Uite și aici am fructele arborului de pâine. Iată și bananele. Așa, ananas e la domnul conseil. Ei dar ce faci, domnul conseil? încotro ai pornit Consei! Consei, unde alergi? Dar ce-o fiu Nu știu de unde aproape. Consei! Ce-a venit pe Am prins-o! Ce-ai prins? Uitați-vă! Pasă-le afară a miscă! O, taca, mă, Ce vie! interesant! Ce pene! Ce vie! Da, consei, ai dat o lovitură de maestro! Da, de unde, domnule? No. Am prins-o, fiindcă e beată! Cum beată? nu mai poate zbura de beată cei! S-a îmbătat din sucul nucilor cu care se-nfructa. Ah! Ce? Ce s-a M-a lovit. Ce te-a lovit. Ce te-a te Uite, piatra asta. A picat din cer. Mm. O fi vreun meteorit? Ii, și doar al maibii. O fi aruncat-o vreo maimuță. Pe barbalo neptundă. Nu părea pietre din cer așa oricând. Și nici mai maimuțele. Atunci ce poate să... Dar insula... Aș fi putut să jur că e eloqüiți, să fim cu băgare de seamă. Da, da, da, da, Simba. Simba. Ah, Ia da, da, da, toate da, da, da, da, da, să fugim la barcă. Aaaah! Cum ai zbi din nou? Mi-a scăpat pasărea. Domnule, profesor, dați-mi voie să opri. Nu oprește-te conseji sărbatici. Am să trag în primul care s o apropia, dar pasărea mea o a Ești deci nebun, conseji. Toate păsările din nume nu prețuiesc viața unui om. Da le, pe legea mea, dacă vreți să mai vedeți ziua de mâine, lăsați un col de tocmeală. Fuga la barcă! Haideți Hai Hai la barcă! Cremur! Haideți, conse Hrmat peste pe stânga. Așa. Aportăm la submarin. Repeti cozei? Domne, profesor, hai, dați-mi mâna. Da, da. Așa, Mulțumesc. Așa. Așa. Capitan Nemo! Capitan Nemo! Ah. Dumneavoastră erați. Ei! Cum a mers vânătoarea? Rău. Rău, domne. Până la urmă Eram să fim vânați noi înșine. Ei, hey, asta n-ar fi fost plăcut deloc. Și cine era să vă vâneze? Sălbatici. Insula e plină de sălbatici. Sălbatici? Da. Ei numiți sălbatici fiindcă se apără, fiindcă și-au dat seama ce fericire le aduc corabilele dumneavoastră. Dar, capitan, este nemul. O... Am este... cunoscut sălbatici înrăiți care trăiesc din sudoarea altora. Din măceluri, sălbatici care ne vălesc peste popoare fără apărare, le trec prin foc și sabie pentru a le civiliza și apoi le înhamă la carul lor. Da. Sunt mulți? 102. Nu știu. Dacă ar veni toți și din Papuașia și utilus, tot n-ar avea de ce să se teamă. Uite, Apăs pe butonul acesta. Și gata.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 Am dat ordin să se deschidă iar capacul Consig da. da, Veniți în coace. Da. Capitane Nemo Dați ordin să nu se deschidă capacul Bășlinașii vor pătrunde înăuntru <hă>, Nu vă temeți, domnule Nu se poate pătrunde atât de ușor în Autilus Chiar când este deschis capacul ah! Ce-i tu, ce m -a Ia seama, tineri, scara încărcată cu electricitate iată S-a deschis capacul, se buzeze, intre! <esanvărăi> au fost curentați. Căpitan nu a avut dreptate, nu se pătrunde ușor în nautilus. Iroţiile se retrag! Fug! Pe mea! uitați mea! vă Fug! Da. Fug! vă din nou! E ora 2 și 40 de minute. Domnilor, incidentul a luat sfârșit. Nautilus își continuă călătoria. Din ziua aceea, Nautilus pluti din nou prin apele oceanului indian. La 18 ianuarie, marea era agitată. Pentru prima oară de când se aflau pe bordul lui Nautilus, capitanul Nemo le ceru celor trei oaspeți să-și țină la dată, adică să se lase închiși pentru un timp în cabina de fier zăborută. Astfel, ei își petrecură noaptea de 18-19 închiși în cabină. Iar dimineața... Domnule profesor! Ce-i consej? Vă așteptam. E ceva deosebit de interesant. Păi, spune ce Submarinul s-a oprit tocmai aici. Aș putea jura că suntem deasupra unui banc de scoici. Cum? E adevărat, profesană!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 Pentru perlele scoase, băștinașii primesc abia câțiva gologani de la stăpânii lor Și-și riscă viața de fiecare dată O oh, Opte secundi! Un au Se meacă! Unde? La tribun! Capitanul Nemo! A sărit în valuri Capitanul e în pericol, domnule! Un rechin de târcoare! Mm -hmm. dați în cargea! Lombard! Prea târziu, Ned! Capitanul a văzut rechinul de aceea și s-a ridicat. se apropie de la ofragiat! În moate! În, în fața rechinului! A scuz cuțitul! Domnule, îmi vine să turbesc că nu-l pot ajuta! Dar e o nebunie să-mi rechinul cu cuțit în mână! Of! Unde-mi cam? S-a scupândat! Rechinul îl urmărește! Nu se mai vede nimic, ea. Priviți. Priviți! Da. Priviţi în jo acela! URA! URA! Ura! Capitanului Teatrăl! Iată-l în noi spre Nauzraciat! Îl duce la barcă! Se Uite, blestea moacă cu burta sfindecată! Straştic capitanul nostru! l-a da, urcat, l-a urcat pe în barcă! A se Vine singur înapoi! Uraj, Capitane! Uraj, Capitane! Arte! Ah, așa! așa. așa. prin o o bombe, Capitane! Arte! Vă mulțumesc, domnilor. Vietul om l-am lăsat leșinat în barca lui. Era pe jumătate necat. Un serman pescar indian. Capitane!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 Căpitanul Nemu nu se ne cruție. Domnule profesor, ia priviți! Si. Un amor da. Unde? <laughs> Adam, Peștișorul ăsta, știi ce obicei are? Călătorește kilometri întregi agățat de burta rechinilor. Ci că așa mic cum ei ar avea putere să tragă o corabie la pun. Povișt, Nemu, povișt. <laughs> Baliverne, fără-ndoială. <laughs> Pe unde o fi? M-am uitat pe hartă mai din urmă. și? Trebuie să fim în dreptul insulei Creta. Ah, Creta. poate aici să încercăm o evadare. Nu, nu meștererent. Aici nu o să putem. Acum opt luni când ne-am îmbarcat pe Abraham Lincoln, locuitorii din Creta se răsculă rând. Și poate că răscoala nu s-a stins încă. Da, pe legea și dacă nu s-a stins, doar nu suntem despoți. Au hmm? să ne primească bucuroși. Ia! Ia, fă loc, domnule consei. Ce m-am lovit? Ce mai sunt și lăzile astea? Până astăzi nu au fost aici Să vă spun eu Stăteam azi de dimineață și îmi fumam pipau Uite cu alea Mergea strună pe legea mea Mă ungea la inimă Când, hop, ancorează patru inci Care aduceau lăzile astea goare Și cu ce credeți că le-au umplut? Cu cărți Cu totul Dar de unde? Cu aur curat, Ei. cu pare de aur s mi se să facă pipa bucăți dacă vă mint Dar de unde n-ai, Bofi, luat, capitanul Nemo, atât aur? Da. La asta pot să-ți răspund eu, meșter Pe fundul oceanelor da. Zac comorii necate cu corăbile de-a lungul veacurilor Aha, da, da, da. Echipajul de pe Nautilus le culege Așa cum ai culege roadele unui grădin. Bine, bine, le culege, dar pe urmă cuile. le dă? Sst, vine cineva Bună dimineața, domnilor Bună, Bună, dimineața, dimineața. Dimineața. Bună dimineața Oamenii mei au să vă deranjeze Puțin cărând lăsile astea N-avem nimic împotrivă, domnule capitan Domnule profesor Da, ce este ei? Uitați-vă, un om un pe sub apă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 E bine cunoscut în tot arhipelagul grecesc. Trăiește mai mult în apă, notând de la o insulă la alta până în Creta. Până în Creta, Lid. Da. Ați spus ceva, domnule? Uh, <coughs> da, vreau să vă întreb dacă îl cunoașteți pe Nicolai, capitan. Da, îl cunosc. Da, mă iertați, trebuie să-l ratul cu ferele. Vă rog, vă, vă rog, domnule. S-a dus. Dar ce fi făcând cu aurul? Mi se pare că eu știu ce face cu el Ce anume? Veniți la pereastră, domnule Priviți ce? Oamenii n-au scară zile pe sub apă ah, Strașnic Și-au pus costumile de scafandri Ei, iată-l pe scufândătorul de atine ori. Da, adevărat da. Ei miștre lind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 la primul prileș Legea mea trebuia să ajungeți mai demult la ideea asta mm. Și dumneata, dumneai conseil? Firește Foarte bine Trebuie să se sfârșească odată Capitanul Nemo se depărtează iar de pământ Urcă spre nord hey. Când mă gândesc la câteva leghii mai spre nord E un golf Și când golful ăsta E fluviu Pe malul căruia se găsește un săptuc <gângă> Acolo m-am pălăcit în apă când eram țânc. Aș da nu știu ce să mai arunc odată Ancor angolul acela Ce e să o arunci meștere lent? Iar noi, domnule profesor da Ei, da. Dar asta ce, ce mai e? Ce mai făușa? Se trage cu tunul. Privești, domnule, un vas <gângă> Unde? În cuiera sat se îndreaptă spre noi În cuiera sat? Da Mestere Lent, da. nu-i vezi cumva pavilion! Din ce țară o fi? Da, un moment. Ia ve vezi. Da, N-are pavilion. Hm? Dar din orice țară o fi, iată prilejul pe care îl așteptăm, domnule. Când o ajunge la o milă de noi, mă arunc în valuri. Vă sfătuiesc să faceți la fel. Și nu uitați, domnule profesor, că avem experiență la not. La nevoie vă potremorca. Domnilor, da. vă condiția. Trebuie să coboriți imediat. Cum? și să ne lăsăm zăvoriți în cabina de fier? Așadar, pentru asta, capitan, ne-ai pus condiția cea la început? Acum, pentru că ați văzut, puteți rămâne în salon. Bă, capitan, capitan, e nemu! Vrei să scufundați vasul? M-a atacat! Am să-l scufund! Cine, dar nu o să faceți una acasă. De ce nu? Sunt în dreptul meu. Eu sunt asupritul. Iată, asupritorul! Datorită unor asemenea oameni, am pierdut tot ce am iubit: patrie, familie, copii, tot ce urăsc, e acolo, pe vasul asupritorilor. Sunt un dreptul meu. Vă imediat! Capitanul Nemo! Capitanul Nemo! Am... Părnecați! S-a dus. dus să se pregătească de luptă. E furisită treabă. O să scufunde și peștea Și noi stăm mâinile în sân Ce putem face? Ce putem face? Uite, capacul se închide Submarinul se scufundă Să coborâm repede în salon Ce liniște Așa e înainte furtunii Nautilus E acum ca o țigare de oțel sau ca o ghiunea. Are să străpungă vasul de la un capăt la celălalt ca o bucată de cașcaval. Groasnic. Groasnic. Gata. Cred că s-a terminat, domnule.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 Profesor, profesor, domnule consei, da. pământ, Cum? suntem la 20 de mile de pământ, am zărit lumile de pe țărmă Ce țărmă? Dar pe legea mea că nu știu, dar oricare ar fi, trebuie să fugim chiar acum da. Barca Sumanil e la locul ei, nu i nicio o pasă Nit, da. cunoști Miltstrun? Nu, e un uragan care bântuie tot timpul pe meleagurile astea Cred că suntem în preajma lui Dar oriunde am fi, domnule, trebuie să îndrăznim, libertatea merită orice preț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 Capitanei Domnule profesor Verge Veniți Pe aici Capacul e deschis Așa Iată-ne pe punte. Vedeți luminile de pe țărmă? Da, le -va. Să mergem la parc, săci. Întâi să ne acoperim retragerea. Da, să închidem capacul. Da. Liber! Liber! Haideți, liber! Vă archei aici! Nu veniți, domnule! Ofi! A plezit de vestic, am pus Nu! Nu! Nu consești! Altceva înspăimântă! Se apropie uragan! Stigați-vă bine! Acum ea cel puțin, vom muli pentru libertate! Da, vă Vom știți să mulim!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 A scăpat oare din furia vârtejului capitanul Nemo și echipajul său? Poate că apele oceanului vor aduce vreodată la lumină manuscrisul în care cuprinsă povestea vieții capitanului. Atunci vom ști și adevăratul său nu. Iar la întrebarea... Cine a putut pătrunde vreodată tainele adâncului? Numai doi oameni au dreptul să răspunde. Capitanul Nemo și cu mine.